22. Люк задрімав, сидячи на середній банці. Підборіддя лежить на грудях, руки звисають між ніг. Голі ступні стоять у маленькій калюжі на дні човна. Він так і проспав би. Лінько так і промайнув би наступну зупинку в цьому надзвичайному люковому паломництві, якби не гудок другого поїзда, що цього разу пролунав не з берега, а десь із гори над головою. Звук був набагато гучніший, не просто сигнал, а владне «уооооооооо!», від якого Люк оговтався і так смикнувся, що мало не розпластався спиною на кормі. Інстинктивно затуляючись від небезпеки, Люк здійняв руки і в процесі усвідомив, наскільки це жалюгідно. Гудок стих, і його заступив металевий скрегіт і грюкіт великих порожніх ємностей. Люк охопився за борти човна, де вони сходилися на носі, і втупив дикий погляд уперед, переконаний, що його ось-ось переїде потяг. Сонце ще не сходило, але небо почало світлішати, від чого плесо, яке в цьому місці стало набагато ширшим, вкрилося глянцем. За чверть милі нижче течією через рамний міст уповільнюючись їхав вантажний потяг. Спостерігаючи за ним, Люк устиг розрізнити криті вантажні вагони із написами New England Land Express і Massachusetts Red, пару вагонів-автомобілів-возів, кілька цистерн, на одній з яких було написано Canadian Clean Gas, а на другій Virginia UTLX. Люк проплив під рамним мостом, затулившись рукою від сажі, що просипалося з поїзда. У бабіч люкового судна плюхнулись кілька уламків жужелиці. Люк схопив весло і став скеровувати човен до берега праворуч, де вже виднілися нечисленні сумовиті будівлі з позабиваними вікнами і кран, з вигляду іржавий ржавий і давно покинутий. Берег усіяний уривками паперу, старими шинами і порожніми бляшанками. Тепер і поїзд, що під ним промайнув люк, переїхав на цей бік річки, так само вповільнюючись, скригочучи і грюкаючи. Вік Дестін, батько його друга Рольфа, казав, що немає в світі такого ж брудного і шумного транспортного засобу, як залізниця. І казав він це з задоволенням, а не огидою, що не здивувало обох хлопців. Містер Дестін просто млів за поїздами. Люк майже дійшов останньої сходинки плану Морін, і тепер йому лишалося відшукати справжні сходи. Червоні. «Ну, не зовсім червоні», – сказав йому Ейвері. Уже ні. Вона каже, зараз вони радше рожеві. А коли Люк їх побачив хвилин за п'ять після того, як проплив під мостом, то сходинки і рожевими назвати було складно. Хоч на підйомах виднілись залишки рожево-червоної фарби, самі східці були здебільшого сірі. Вони піднімалися від самої води до вершечка набережної, десь на 150 футів. Люк туди погріб, і кіль його маленького судна ліг на сходинку, що спускалася під воду. Люк виліз на берег повільно, немов дід за Подумав був прив'язати пароплав лінько, на у бабіч східців уже обдерлося достатньо іржі, щоб стало зрозуміло так тут робили і інші, ймовірно, рибалки, але рештки мотузки на носу виявилися за короткими. Він відпустив човен і задивився, як Лінько лини геть, підхоплений повільною течією. Аж раптом помітив своє взуття із запханими шкарпетками. Воно досі стояло на кормовій банці. Люк упав навколішки на занурену сходинку і в останню мить примудрився схопити човен. Підтягнув до себе, перебираючи руками, і таки допнувся до кросівок. Тоді пробурмотів «Дякую, Лінько» і відпустив. Люк подолав кілька сходинок і присів одягнути взуття. Тільки от сам він був тепер мокрий. Подряпана спина боліла від сміху, та він все одно засміявся. Побіг угору гору сходинками, у минулому червоними, раз у раз зупиняючись, щоб дати ногам перепочити. Шарф марін, пурпуровий, як стало видно в ранковому світлі, розв'язався і спав з талії. Люк уже хотів його покинути, та потім міцно вчепився в тканину. Малоймовірно, щоб вони аж сюди його простежили, та місто видавалося логічним пунктом призначення, і Люку не хотілося лишати по собі орієнтири, що їх можна було знайти, бодай випадково. Окрім того, шарф тепер набув значення. Наче став… Люк намагався дібрати хоч приблизний термін. Ні, не просто талісманом, оберегом. Бо він дістався від морін, а вона врятувала Люка. Поки хлопець дістався верхньої сходинки, сонце, велике й червоне, вже зійшло над обрієм і наділило яскравим сяйвом переплетово-залізничних колій. Вантажний поїзд, під яким проплив люк, тепер зупинився в маневровому парку Денісон-Рівербенда. Локомотив, що віз потяг дотепер, повільно погрюкотив геть. А до кінцевого вагона вже під'їжджав другий яскраво-жовтий маневровий локомотив, що невдовзі знову потягне вагони, поштовхає їх на сортувальну гілку, де валку розщеплять і переформують. У бродерікській школі не навчали азів вантажного транспорту. Викладацький склад там більше цікавився такими езотеричними дисциплінами, як вища математика, кліматологія і сучасна англійська поезія. Уроки залізничної справи давав вік Дастін – гікнутий на всю голову фанат поїздів і гордий власник величезної інсталяції Лайонел, що зберігалася в його чоловічому лігві у підвалі. Люк і Рольф провели там багато годин у ролі завзятих підручних. Рольф любив запускати іграшкові поїзди, але інформація про справжню залізницю його мало цікавила. Люка було і те, і друге. Якби Вік Дастін збирав марки, Люк із такою самою цікавістю вислуховував би його екскурси у філателістику. Просто він так був влаштований. Люк підозрював, що справляє враження трохи ненормального. Час від часу він перехоплював погляди Аліші Дестін, які самі про це і свідчили. Але зараз він уклінно дякував містеру Відастіну за його запальні лекції. Морін, з іншого боку, про поїзди не знала майже нічого, тільки те, що в Денісон Рівербенді є депо, і потяги, які крізь нього проходять, роз'їжджаються в різноманітних напрямках. Що це за напрямки, вона уявлення не мала. «Вона гадає, якщо тобі вдасться так далеко втекти, то можна буде стрибнути на якийсь товарняк», – сказав тоді Ейвері. «Ну ось він і втік, і далеко». Чи вдасться йому заскочити в товарняк – уже інше питання. Люк бачив, як таке роблять у кіно. І з легкістю. Але ж кіно капець, яке брехливе. Може краще знайти в цьому провінційному північному містечку всякий такий орган влади, дістатися до поліцейського відділку, якщо такий є, або зателефонувати в поліцію штата, якщо немає. Тільки як телефонувати? Мобілки в Люка не було, а якщо таксофони знайдеться, що йому опускати в шпарину? Інститутський жетон? Певно, за номером 911 можна зателефонувати безкоштовно, але чи правильний це був вчинок? Щось підказувало Люкові, що ні. Він не зрушив місця, стояв серед білого дня, який надто швидко вступав в свої права, і нервово смикав шарф у себе на поясі. Варіант викликати поліцію чи одразу піти до копів зовсім неподалік від інституту мав свої недоліки. Їх було видно навіть попри страх і знесилення. У поліції швидко дізнаються, що його батьки мертві, що їх убили і що найбільш ймовірний підозрюваний – це саме люк. Другий недолік – це Денісон Рівербенд. Міста існують виключно за рахунок припливу грошей. Гроші – це їхня кров. А звідки вони беруться в Денісон Рівербенді? Не від цього залізничного депо, де майже все остаткування автоматизоване Не від тих сумовитих будиночків, що їх бачив люк з човна Можливо, колись там були заводи, але не тепер З іншого боку, в одному сусідньому тауншипі є така собі установа Урядові штучки, сказали б місцеві, обізнано киваючи одне до одного в перукарні чи на міській площі І в тамтешніх працівників водяться гроші вони навідуються до міста. І не тільки, щоб фінансово живити поза законом по вечорах, коли там виступають зачучверені музичні гурти. Вони несуть свої долари всьому місту. І, може, інститут також зробив внесок у благоустрій. Наприклад, заснував громадський центр, чи відкрив спортивний майданчик, чи вклався в ремонт доріг. Усе, що ставить під загрозу цей доларовий потік, буде сприйматися скептично і невдоволено. Люк навіть гадав, що міські урядовці могли отримувати регулярну платню за те, щоб інститут не привертав зайвої уваги непотрібних людей. Чи не параноя? Може. А може й ні. Люкові до смерті кортіло вивести на чисту воду місіс Сіксбі та її посіпак. Але він вирішив, що найкращий і найбезпечніший варіант на цей момент – це забратися від інституту якомога швидше і якомога далі. Маневровий локомотив затягував валку вантажних вагонів на підвищення залізничного депо, яке в народі називають «гіркою». На ганку маленької чепурної адмінбудівлі стояло два крісла-гойдалки. В одному сидів чоловік у джинсах і червоних гумових чоботах, читав газету і пив каву. Коли машиніст локомотива дав гудок, чоловік відклав газету і потюпав униз східцями, зупинившись тільки, щоб махнути у бік скляної будки на сталевих підпорах. Хлоп, що сидів у середині, махнув у відповідь. Це мав бути оператор сортувальної гірки, а чоловік у червоних чоботах – складач поїздів. Рольфів Татко оплакував предсмертний стан американського залізничного транспорту. І тепер люк побачив чому. Колії розбігалися в усіх можливих напрямках, але скидалося на те, що зараз експлуатуються тільки 4-5. Решта рейок вкрилася іржею між шпалами проростав бур'ян. На деяких стояли стандартні вагони і платформи, тож люк скористався ними як прикриттям і став рухатись у бік адмінбудівлі. Він помітив, що на одному з опорних стовпів ганку на гвістку висить картонний планшет для нотаток. Якщо там написано сьогоднішній розклад поїздів, то люк має його побачити. Він опустився навпочепки за покинутим вагоном біля задньої стіни сортувального пункту і став звідти спостерігати, як складач іде до насовної колії. Новоприбулий товарняк уже стояв на самій гірці, і оператор мав зосередити всю свою увагу на ньому. Якщо люка помітять, то певно вирішать, що це звичайний хлопчик, просто як і містер Дестін гікнутий на всю голову фанат поїздів. Звісно, більшість дітлахів не бігає дивитись на поїзди о пів на шосту ранку, якими б гікнутими на всю голову вони не були. Особливо дітлахи в мокрому від річкової води одязі та з серйозно покаліченим вухом. Вибору не було. Люк мусив дізнатися, що написано в тому планшеті. Містер червоні чоботи зробив крок уперед і коли перший на черзі вагон повільно покотився повз нього, прийняв зуб, що входив зів наступного. Вагон, на боці якого красувався червоно-біло-синій напис «Продукція штату Мейн», причому швидкість контролювалася гальмовними пристроями на доплерівських радарах. Оператор на сортувальному пункті смикнув важіль і «Продукція штату Мейн» повернула на колію 4. Люк обійшов свій критий вагон і неспішним кроком, засунувши руки в кишені, рушив до адмінбудівлі. Вдихнув вільно лише тоді, коли опинився під вежею сортувального пункту, подалі від очей оператора. Як вирішив люк, якщо оператор добре виконує свою роботу, то дивиться він зараз на гірку і нікуди більше. Наступний вагон, цистерну, відправили на колію 3. Два автомобілі вози пішли за нею ж. Вони каталися, зіштовхувалися і ляскали. Лайонельські поїзди Віка Дестіна були досить тихі. А тут стояв божевільний грюкіт. Люк подумав, що мешканці будинків у радіусі Милі отримують такий звуковий прачухан 3-4 рази на день. Може, уже і звикли до нього. У це було важко повірити, доки Люк не згадав, як діти в інституті зо дня в день живуть звичним життям. З'їдають великі порції харчів, сьорбають алкоголь із пляшечок, час від часу скурюють по сигареті, забавляються на ігровому майданчику і носяться вночі по коридорах, заходячись дурними криками. Люк вирішив, що до всього можна звикнути. Яка жаска думка. Він дістався ганку адмінбудівлі, не потрапивши в поле зору оператора в бутці, і складач так само стояв до нього спиною. Люк не думав, що той обернеться. «Втратиш пильність на такій роботі, то й руку можна втратити», – сказав якось містер Дестін хлопцям. На верхньому перфорованому аркуші планшета інформації було небагато. У колонках колій 2 і 5 стояло всього три слова. За розкладом – нічого. До колії 1 був приписаний товарняк до Нью Брунсвіка в Канаді. І за розкладом він мав прийти о 5-й вечора. Не буде з нього користі. З колії 4 о 2.30 дня мав виїхати поїзд до Берлінгтона і Монреаля. Краще, та все одно не дуже підходить. Якщо люк не вибереться звідси до 2.30, то напевно заживе собі великого клопоту. Підхожою видавалася колія 3, куди складач поїздів наразі спрямував вагон New England Land Express, що його люк бачив на мосту. Відчеплення поїзда 4297, після якого диспетчер станції, принаймні теоретично, не прийматиме інших товарняків, призначено на 9 ранку. А о 10 -й, 4297 -й, за розкладом виїжджає з Деннісон-Рівербенда до Портленда, штат Мейн, Портсмота, Нью-Гемпшир і Стребеджа, Масачусетс. Останнє місто має бути як мінімум за 300 миль звідси, може набагато більше. Люк повернувся до покинутого критого вагона і став спостерігати, як решта вагонів скочуються з гірки на численні колії. Деякі вже сьогодні вирушать у путь у складі різних поїздів. Решта просто стоятимуть на запасних коліях, доки не знадобляться. Складач покінчив із відчепленням і піднявся на сходинку маневрового локомотива, щоб переговорити з машиністом. Оператор вийшов із будки і також приєднався до розмови. Почувся сміх. У ранковому безвітрі цей звук легко долинав до Люка, і він йому подобався. Люк часто чув, як у залі відпочинку на поверсі Сі сміються дорослі. Але їхній сміх завжди видавався зловісним, наче то готіли орки в толкінівських оповіданнях. А цей сміх походив від чоловіків, які ніколи не тримали під замком дітей, ніколи не занурювали їх у баки. Це сміялися люди, які не носили на стигні тазери чи топак пак кийки шокери. Машиніст простягнув торбочку. Складач її взяв і зліз зі сходинок на землю. Локомотив повільно покотився з гірки, а складач і оператор узяли собі з торбочки по пончику. По великому такому, з цукровою пудрою і певно з желейною начинкою. У люка забурчало в животі. Двоє чоловіків усілися в кріслах Гойдалки на Ганку і стали наминати пончики. А Люк тим часом зосередився на вагонах, які чекали відправки на колії 3. Загалом їх було 20, половина криті. Певно, недостатньо, щоб скласти з них цілий поїзд до Масачусетсу. Але решту можуть доправити до передаточного депо, де без діла їх стоїть штук 50 чи більше. Тим часом у пункт приїхала фура на 60 колесах і, вихитуючись, потулила через колії до вагона із написом «Продукція штату Мейн». За фурою слідував автофургон. З нього вийшли кілька чоловіків і взялися завантажувати в напівпричеп із вагона якісь бочки. Люк чув, як вони розмовляють іспанською, і зумів розібрати кілька слів. Одна бочка перекинулась, і з неї висипалася картопля. Чоловіки дружно і добродушно засміялися. Зав'язалася коротка картопляна перестрілка. Люк дивився на них із тугою. Оператор і складач спостерігали за перестрілкою з ганку, тоді зайшли всередину. Фура поїхала, навантажена свіжою бульбою для Макдональдса чи Бургер Кінга. За фурою відбув і автофургон. На станції стало безлюдно, але це триватиме недовго, бо знову може початись розвантаження і завантаження – а машиніст локомотива може підвести кілька вагонів для товарняка, що відходить о 10-й за розкладом. Люк вирішив скористатися нагодою, уже майже вийшов з запокинутого критого вагона, аж раптом чкурнув назад, побачивши машиніста локомотива, який саме піднімався на гірку і прикладав до вуха телефон. Він зупинився на хвильку, і люк уже злякався, що його викрили, але чоловік, вочевидь, просто завершував розмову. Він склав телефон до нагрудної кишені свого робочого комбінезона і промайнув повз люків вагон, навіть не глянувши в той бік. Здійнявся на ганок і також зайшов у будівлі. Люк не став чекати, і цього разу він не тинявся, мов без діла. Він помчав униз гіркою, незважаючи на біль у спині і натомлених ногах, перестрибуючи через колії та гальмівні позиції, ухиляючись від стовпчиків із датчиками руху Серед вагонів, призначених на маршрут портленд портсмот Стербридж, знаходився один червоний з написом Southway Express Слова ледь помітні за графіті, що додавалися туди протягом довгих років експлуатації Вагон виявився задимлений, безликий і суто утилітарний але мав одну беззаперечну перевагу, розсувні двері були не до кінця причинені. Просвіт достатній, щоб один худенький хлопчик-вічайдух зміг ковзнути всередину. Люк охопився за помереженою ржею ручкою і підтягнувся. Просвіт такий виявився достатнім. Навіть ширший за той, який люк прокопав під сичастим парканом в інституті. Здавалося, це було так давно, мов у минулому житті. Рибро дверей пошкрябало і без того хвору спину і сідниці. Знов виступила кров. Але замить люк уже заліз усередину. середину. Вагон був на три чверті повний, і хоча зовні видавався начепурним, усередині там пахло причудово – деревом, фарбою, мебливим поліролем і машинним мастилом. У міст вагона збірна солянка, що нагадувала люкові горища тітки Лейсі. Але тітка зберігала старі речі, а тут усе було нове. Ліворуч стояли газонокосарки, тримери, повітродуви, ланцюгові пилки і картонні коробки з автозапчастинами та підвісними двигунами. Праворуч були меблі, деякі в коробках, але більшість змотані, мов мумії, в довгі ярди захисного пластику. Ще була піраміда сторшерів, що лежали на боці по три змотані в повітряну бульбашкову плівку. Ще стільці, столи, двомісні канапки і навіть дивани. Люк підійшов до дивана, що стояв найближче до прочинених дверей, і прочитав супровідний документ, приклеєний скотчем до бульбашкової плівки. Диван, як, ймовірно, і решта меблів, мав бути доставлений у першокласні меблі від Беннера і Бовена в Стербриджі, штат Масачусетс. Люк усміхнувся. Поїзд 4297 має лишити кілька вагонів у Портленді й Портсмоті, але цей прослідує до самого кінця маршруту. Удача, поки не покинула Люка. «Хтось мене любить там, на горі!» Прошепотів він, а тоді згадав про загиблих маму і тата, і подумав, проте не сильно. Він трохи посунув коробки Бендера і Бовена від дальньої стінки вагона і зрадів, коли побачив за ними купу гумових підкладок під меблеві ніжки. Запах у них був затхлий, проте безпліснявий. Люк про світ і якомога ближче підтягнув до себе коробки. Нарешті він опинився в порівняно безпечному місці, мав стосик гумових підкладок, на яких можна було полежати. А люк був виснажений і не просто після нічної пробіжки, а після днів, сповнених неспокоєм і чим далі більшим страхом, що передували його втечі. Але люк поки не смів засинати. Раз він і справді задрімав, та тоді ж почув звук. Це наближався маневровий локомотив. Саутвей експрес смикнувся і рушив з місця. Люк підвівся і визирнув у напівпрочинені двері. Побачив, як повз нього пропливає залізничне депо. Тоді вагон знову сіпнувся і зупинився, мало не збивши люка з ніг. Почувся металевий скрегіт, і хлопець вирішив, що це до його вагона чіпляють ще один. Смики і грюки тривали десь годину. Це вагони додавалися до валки, що мала стати поїздом 4297, який рушить на південь Нової Англії і геть від інституту. «Геть!» – подумав люб, «Чим далі? Чим далі геть?» Пару разів він чув, як десь дуже близько розмовляють якісь чоловіки, але крізь сильний шум слова неможливо було розібрати. Люк прислухався і гриз нігті, вже й так погризені до м'яса. Що як це про нього говорять? Він пам'ятав, як машиніст тріпався по мобільному. Що як Морін проговорилася? Що як його втечу вже виявили? Що як посіпаки місіс Сіксбі, швидше за все стекгаус, уже зателефонували в депо і наказали оператору на сортувальному пункті обшукати всі вихідні вагони? Якщо так, то чи не почне він із вагонів, у яких двері не до кінця зачинені, чи не знайдеться в лісі ведмежий послід? Потім голоси стишились і замовкли. Тривали смики і грюкіт. 4297 97 набував ваги і вантажу. Приїжджали і від'їжджали автівки. Раз у раз чулися клаксони, і щоразу люк підстрибував. Він би душу продав, щоб дізнатися, котра година – але він не знав і лишалося єдине – чекати. Здається, минула вічність, коли смики і грюкіт вщухли. Нічого не відбувалося. Люк знову почав западати в дрімоту і мало не заснув, коли стався найпотужніший смик. І Люк аж захитався з боку в бік. Потім пауза. І поїзд знову рушив з місця. Люк вивернувся зі своєї схованки і пішов до причинених дверей. І визирнув саме вчасно, щоб побачити, як повз вагон пропливає зелена адмінбудівля. Оператори-складач повернулися в свої крісла-гойдалки і взяли собі по газетній сторінці. 42.97-й проторохкотів через останній вузловий пункт, потім минув ще одне скупчення закинутих будинків. Далі поросли бур'яном бейсбольне поле, сміттєзвалище, порожні автостоянки. Поїзд проїхав повз трейлерний парк, де гралися діти. За кілька хвилин Люк зрозумів, що дивиться на діловий центр Деннісон-Рівербенда. Він побачив крамниці, вуличні ліфтарі, скісний паркінг, тротуари, заправку «Шелл». Побачив брудний білий пікап, що чекав, поки поїзд проїде. Усі ці речі чудували його так само, як і зірки над рікою цієї ночі. Люк був на свободі і жодних лаборантів, доглядачів чи автоматів на жетонах, в яких діти можуть купувати собі випивку чи сигарети. На плавкому повороті вагон захитався, і люк охопився руками за стінки і трохи посовав ногами. Він був надто втомлений, щоб відривати їх від землі, тож вийшла хіба що жалігідна пародія на танок переможця. Але переможця, попри все. 23 Щойно на зміну місту прийшов густий ліс, на люка накатила втома. Він почувався так, наче його лавиною накрило. Знову заповз на коробки, спершу влігся на спину, бо в цій позі найбільше любив спати, тоді перевернувся на живіт. Запротестували різані рани на лопатках і сідницях. Люк миттю заснув. Він проспав одну зупинку в Портленді, другою – в Портсмуті, хоч поїзд смикався щоразу, як від 42-97-го відчіпляли старі вагони і додавали нові. Він спав, коли поїзд зупинився в стербриджі і насилу силу отямився лише тоді, як двері вагона з грюкотом відсунулись вбік, і всередину проникло спекотне світло липневого раннього вечора. У вагон зайшли двоє чоловіків і взялися переносити меблі у вантажівку, яку підігнали до самих прочинених дверей. Спочатку дивани, потім торшерні тріо, тоді стільці. Скоро вони доберуться до коробок і люка викриють. Оно, всі ці двигуни і газонокосарки, а в дальньому кутку за ними вдосталь місця. Але якщо люк рушить зі схованки, його також викриють. Підійшов один вантажник. Він стояв так близько, що Люк чув запах його лосьйону після гоління. Аж тут з надвору хтось гукнув. «Ага, хлопці, маємо затримку зі зміною локомотива. Воно ненадовго, але є час випити кави, якщо хочете». «А як щодо пива?» – спитав чоловік, який ще три секунди і помітив би Люка на ложі з мебливих підкладок. Люк позадкував зі схованки і на затерплих, зболілих ногах почвалав до дверей. За вантажівкою, що в неї складали меблі, він побачив трьох осіб, які неспішним кроком прямували до невеличкого вокзалу. Цей був вже не зелений, а червоний і вчетверо більший за будівлю в Деннісон-Рівербенді. Вивіска на фасаді виголошувала, що це Стербридж, Масачусетс. Люк хотів був вислизнути в щелину між вагонами і вантажівкою, але на цій станції кипіла робота. Багато робітників... І кілька робітниць пересувалися туди й назад, хто пішки, хто на автівках. Люка неодмінно помітять і допитають. І він розумів, що в своєму теперішньому стані не зможе викласти зв'язну розповідь. Він невиразно усвідомлював, що зголоднів. Трохи більше уваги вимагало наболіле вухо. Але всі ці відчуття блідли перед потребою виспатися. Може, щойно розвантажать меблі вагон відправиться на запасну колію, і колись темніє, люк дістанеться найближчого поліцейського відділку. На той час він, певно, вже зможе чітко висловлюватись і не скидатиметься на божевільного. Ну, не зовсім скидатиметься. Може йому і не повірять, але точно дадуть щось поїсти і, мабуть, навіть тайленоло дадуть, щоб вухо не боліло. Козирна карта – це розповісти про батьків. Інформація, яку можна перевірити. Його повернуть до Мінеаполіса. І добре, навіть якщо люка відправлять у якийсь сиротинець. Там на дверях стоятимуть замки, але хоч бака для занурень не буде. Масачусетс – чудовий початок. Люку пощастило, що він аж сюди дістався, але це все одно надто близько від інституту. З іншого боку, Мінеаполіс рідний дім. Знайомі люди. Містер Дестін може йому повірити. Або містер Грієр з брудерікської школи. Або… Але більше ніхто на думку не спадав. Люк надто втомився. Спроби мислити скидалися на спробу подивитися крізь шибку, геть вимащену брудом. Хлопець опустився на коліна, заповз у дальній правий кут вагона і визирнув поміж двох мотоблоків, чекаючи, коли повернуться чоловіки з вантажівки і закінчать пересувати меблі для Бендера і Бовена. Його все одно можуть знайти, і Люк це знав. Чоловіки, вони люблять роздивлятися всі ці штуки з двигунами. Може, їм заманеться глянути на садові трактори чи електрокосарки – Може заманеться дізнатися потужність нових моторів «Евінруд». Вони стояли в коробках, але зовні мають бути документи з описами. Тож Люк чекатиме. Люк зіщулився. Люк сподіватиметься, що удача, яку вже і так не раз випробувано, усміхнеться йому ще раз. І якщо його не знайдуть, Люк знову порине в сон. Тільки хлопець не дочекався і не додивився. Він підмостив під голову руки і за лічені хвилини заснув. Він спав, коли двоє чоловіків повернулись і покінчили зі своїм вантаженням. Спав, коли один з них нахилився роздивитися садовий трактор «Джон Дір», що стояв усього за 4 фути від місця, де люк скрутився в клубочок і дрихнув без задніх ніг. Спав, коли чоловіки пішли і якийсь робітник причинив двері вагона «Саутвей», цього разу до кінця. Проспав весь грюк і ляск, доки до поїзда додавали нові вагони, і тільки злегка посовався, коли на місце 42-97 став новий локомотив. і Він спав далі, 12-річний утікач, виснажений, змучений і нажаханий. Поїзд 42-97 міг тягнути максимум 40 вагонів. Вік Дестін упізнав би в новому локомотиві GE AC6000CW, де цифра 6000 позначала кінські сили, які міг видати тягач. Це був один з найпотужніших дизельних локомотивів в Америці, і він міг тягти валку більше за милю завдовжки. Тягнучи за собою 70 вагонів, цей експрес-потяг 9956 виїхав зі Стербриджа і рушив спершу на південний схід, а тоді прямо на південь. Вагон люка тепер майже спорожнів, і так буде, доки 9956-й не спиниться в Річмонді, штат Вірджинія, де до вантажу додадуться ще дві дюжини домашніх генераторів «Колер». Більшість з них прямуватиме до Вілмінгтона, але двійко, як і ціла низка деталей та приладдя для малогабаритних двигунів, за якими тепер спав люк, мали прибути в крамницю під назвою «Малий двигун Фромі – продаж і обслуговування», Розташовано в містечку Дюпрей, штат Південна Кароліна. 99-56-й зупинявся там тричі на тиждень. Великі події обертаються на малих шарнірах.